і звернув у напрямі Гудаути. «Гудаута, новий афон, Сухумі!» почав перераховувати Синає. «А може він зупиниться в Ешері?» штовхнув Шунгу ліктем. «Ти був коли-небудь в Ешері?» «Де вже нам?» «О, ти не знаєш Ешери!» пожвавішав Синає. «Я тебе, любенький, запрошую. Спіймаємо цього негідника і відсвяткуємо. Розумієш, ресторан просто неба у ущелині». «Форель тут же плаває, ловий смак. під вино, краще не придумаєш». «Форелі я ще не їл», – признався Шульга. «Збутрили шеру», – категорично мовив Санає. «Ось незабаром проїжджатимемо повз неї, подивися». Та його передбачення не судилося збутися. Невдовзі за розвивкою доріг, одна з яких пішла на озеро Ріца, таксист узяв круто праворуч». Тут починалася в'юниста гірська дорога, що вела до Золотого берега. І чого він попер, сюди здивувався Санає? Якщо не Золотий берег, краще їхати далі по шосе, потім праворуч. Тут же не дорога, а суцільні повороти. Вони пропустили поперед себе іншу оперативну машину і відстали на півкілометра, щоб не викликати підозрів Климунди. Проминули поворот до Мюсердської ущелини, Піднялися ще вище в гори і раптом вискочили на відкрите місце. Здавалося, шосе обривається просто в море, безмежне, синє, золотисте море. А збоку на крутих зелених схилах приліпилися будиночки, які трохи далі сповзали до моря, стояли в зелені садів коло самого берега глибокої бухти. Та й був золотий берег. Клемунда вийшов із таксі на краю села. Оперативна машина проїхала ще метрів сто і звернула в круту бічну вуличку. А в селу вже в'їжджала Біла Волга. Шульга бачив, як Клемунда штовхнув ногою хвіртку садиби біля самого берега. Майор зупинився за деревами і стежив далі. Клемунда, взявши на лиранді рушник, почав спускатися, видав в землі сходами до моря. На пляжі стояв маленький намет. Поруч у саду більший оранжевий. Людей було небагато. Треба було негайно діяти. Майор подав знак оперативним працівникам, які прибули у Волги, обшукав кімнату, а сам із Санаєю і ще одним міліціонером спустилися слідом за Кламундою. Той був уже в морі, плавав далеко, розтинаючи воду, як дельфін. До берега повертався повільно, насолоджуючись водою і сонцем. Велір скинув купальну шапочку, розтерся пухнастим рушником. Двоє грузинів, а з ними ще один у смугастій дешевенькій сорочці йшли пляжем біля самісінької кромки прибою. Вони жваво розмовляли про щось, і Климондо відступив, даючи їм дорогу. Раптом відчув, як його схопили за руки. Нічого ще не розуміючи рванувся. Та ті двоє тримали міцно. Спокійно мовив рівним тоном шульга, спокійно, спереду не Лемунде, без ексцесів. Твоя пісенька вже доспівана. Злочинця, неодягненого в мокрих плавках, повели до міліцейської машини. Іваницький з'їв дешевенький обід у робітничій їдальні, сів у автобус, який йшов у Гагру. Зійшов на зупинці біля вокзалу і попрямував до камери схову. Одержав величезну валізу, видно вишку, бо підкликав носія. Той навантажив валізу на візочок і покотив до виходу. Іваницький рушив за ним. Хвилинку, Мар'яна Івановичу, не одну лише хвилинку, зненацька пролунала у нього за спиною. Озирнувся і, побачивши козюринка, сполотнів і мимохідь притиснув валізку портфель до грудей. Та одразу опанував себе, примусив навіть усміхнутися. «Добрий день», – відповів. «Оце так зустріч». Не відпочинок приїхали? Як вам сказати, не зовсім? Полковник подав знак оперативникові, і той затримав я. Чимодан ваш, Омеляна Івановичу? Іваницький уже все збагнув. Ні, не мій, пробелькотів пойнятий жахом. Це мене попросили. Він не знав, що казати, а полковник дивився на нього насмішковато. Простягнув руку. Ключі наказав. Лючи, которые вы взяли в клемунды. Я не знаю никакого клемунды, закричал Иванидский.